Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La misul nupții s-a auzit o stegare: Iată mirele! ieșeți în întâmpinare! Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat și s au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: Dați-ne din îndelemnul vostru, ca și ni se sting candelele! Cele înțelepte le-au răspuns: Nu! Ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici foa.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 Și va avea de prisos. Dar de la cel ce nare, are ți va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților." Când va veni fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții,